من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى وقع في كلام بعضهما أن الواجب والقديم ترى بثاني لكنه ليس بمستقيمنا للقطع بتغاير المفهومين وإنما الكلام في التساويب حسب الصدق وإن بعضهم على أن القديم أعم من الواجب لصدق <تصفيق> دې ما غرض د شارح رحمت الله لیلۃ علیک د دې څخه نه اګه دي اول غرض د شارحه بیانوي دویم دلیل لپاره د داوی مذکوره دویم د ایرت کوي په دا... دې د په دې دلیل ثانیه باندې دریم غرض اګه نقل کوي قول دی بعضو سلرم کر کوي دف د سواله ما ویللی چې خلاصسهلی شررح هغه مختصر چلور خبرې دي یو دویم دلیل بیانوي لپاره دی دهوی مزکورې دو ردزیکر کوي په دې دلیل بندې دریم ما ویللی قول دی بعضو نهقل کوي سرمغا دفه د سواله فارون مګاو ته خبره دا ذکر کړې و چې سانيه دي عالم دي پريو ذات کو حسيو ذات القديم چې هغه قديم د نو دي حادث نه ده ولي زکا کچرته الله تعالی قدیم و نه نو بیا لازم سي قلب دي حقایق سالبات المقدمه مثلا فارون مګا تفصیل کړی و وجهې ملازمې او ببت لاانې تعلیمه دویم وو دو یم د خبره بندې زیکر کوي چې الله تاله او وااجبه دا به قدیم وي ولې و جنا او جنا چې ځې او لما ویللی دی چې وااجبه او قدیم موته دفان دی نو کله چې واجببه او قدیم موته دفانه دواړه باارت داله لشه واحد نه چې واجبب مع نه ده ذہ اغه ضروری الوجود ضروری الوجود وجود لذاته یا مختز ذات وی او د چا وجود ته ضروری الوجود او مختز ذات لذاته راغلی وی مستند الغیر نه وی نو دغه د پاره ابتدا یا عدم سابقہ عدم لاحق نه وی د چا د پاره ته اغه عدم سابقہ لاحق نه وی اغه قدیم وی نو معلومه سوالات د هم قدیم دویم دلیل دا ویلې چې واجب د چې دا به وی قدیم ویلې وې وی دې او جناث واجب او قدیم دا دواړه دي نو څکل واجب, قدیم واجب قدیم نو او قدیم دواړه مترادفان شولې چې کله واجب او قدیم دواړه مترادفان شولون اوس یو شیدانو چې واجب وی قدیم به یکه قدیمي واجب وی خدا د دلیل هغه مختار په نږدې دوه بندونو دانه دیره دور بندیکې د یای څه دغه واجب او قديمه دا مترادفین ګرځول دا باطل دیوله وې دې و جناس مترادف ویل کې کې دلره چې تغایر دی الفاظ او وحدت معنی وی الفاظ بدل وی خو لیکن معنی دغه دواړو لاندې وراغلی وی او دلته الفاظم بدل دی او دارنګه د دی, دی سره اغه ما نه غانم بدليدي چې تغاير د لفظ او د معنا دوار راغلي وینو البته اغه تراادف نس ثابت دي لېنه معلومه سوال چې دلته به هم تراادف نه وي زکات اساس د خړیو مخکې تي واجب اغه ویل کېږي د لره چې دې ضروري وجودي وجود عين ذاته او یاي وجود مختز ذات راغلي وی وجودي لزاتي هيوي او دی قدیم معنی د ساده ادم سابقه لاحقنه لري او دی قدیم معنی د ساده مال مال وجود مال ای سلی وجوده بدايهتنا سیدی د دی وجود د فار ابتدانا وی راغله نو بنا په د واجب یو معنی راغله ده. او دی قدیم بل معنی راغله ده. چې کله معنی غني بیل بیل راغله یوه مانا او نهګرج دلا نوې ته موت رافان نه ویللی کېږي نو دی وجه نه چې ین دا خبره کړی چې نهما م رافان نهما م رافان ل مست نه دا خبره صحیح خبره نه ده ځکهته را ته ویل کېږي لغتن رووب خلپل الاخر ته چې په یو مرکب بندې دوه ش سواران نستوي نو لاندې مرکب ی خو پاس د غ رااک نو دلته هم دسې وي چې لاندې مع ووي په پااس نه الپاس بدلوي نو دلته لکه څنګه چې تغاورغا په د الپازو کې راغلی ده نوداررنګ ت په حسب د مانا سره راغلی ما یوهونه ده نو چې مع یونهه نو دی ته مترافین ویل دام صی نهولو ال ته خبره په دی کې دا چې واجبب او قدیم دا متساویین پسییدهق دی دیکنه نو دی جنی علماء رای داره دی دا جنی علماء رای ده چې دی دوی په ما بین که نسبت دی عموم خصوص مطلق ده پا دی مانا سره چې واجب ده اخس مطلق ده قدیم د اعام مطلق ده واجب دا مختص ده لذات دی باری تالا سره او قدیم دا لذات دی باری تالا سره هم رازی او دارنگل صفاتو دی باری تالا سره هم رازی. یو وجه خدا دا تی وجوب دا دی صفاتو دی پاره مگنسو سابطه ولی. چې تی وجوب دا صفت دی زاد دی پاره دا وجوب دا صفت دی صفت دی نه ده دا خبرم زیان ترسی گی. زین علماء و ولدی چې دی واجب او دی قدیم په ما کې هغه اغا نسبت دی عموم خصوص مطلق ده د انا بندسی واجب دا عام واجب دا خاص مطلق دا قدیم دا عام مطلق دا زک صدق دی قدیم فزاد دی الله بندہ ہم کی او دارنگہ صفات دی اللہ تعالی بندہ ہم کی درسی زاد دی اللہ تعالی ہم قدیم صفات دی اللہ تعالی دا ہم قدیم خودی واجب اطلاق سوا دی زاد دی اللہ تعالی نا فبلشی بندہ نسی کی دلے ولله یوه ووج دا ده ووجوب دا صفت د ضب د پاه وجوب ووجوب دا صفت د صفت د پااره نه ده ووجوب ضار ته سابتېږي نو دد ووج نه د دی, دی, دی ص دق په ذاب د الله بندې کېږي خو په صفاو د الله تالا بندې نه کېږ دومه ووجده د صاحبانو چې کچر ته مږ د غذا ته وااج و او دارن د صفاو تن واجه وویو فیلزم متعدد الوجبا نو بیا لازم چې تعدد دی وجبا او تعدد دی وجبا خو باطل ده او دریم او جدا ده دریم او ده چې دغه صفات دی بار تعالی د دی له دی بار تعالی سره که چیرته موږ په دې باندې وکړو چې دغه صفات دی بار تعالی واجب دي نو بیا د دوه عینیت دی دغه نو دغه صفات دی هغه زات سره واغلی دا نو چې کله عینیت راغی یو شی وګرځیدله نو بیا د سمو نه بسره جوړس او د بسره نه سمو جوړس ولا ځکه چې عینیت یوواله راغی نو بیا خو فرق په ما بین د صفات کې را نه غی سمعه بسره وګرځیدله بسره سمعه وګرځیدله نو بیا خو دغه صفات متباینه نسول هلاله ک دا صفات متباینه دي په پیداله نو دیده دروی وجوهاتو په بنیاده وجوب صفت لپاره ده زاد ده اغا دی صفاتو دی پاره نده نواجب صرف زاد دی باری تاله ده او قدیم اغا عام ده زاد دی باری تاله هم ده او دارنگه صفات دی باری تاله هم دي په پیدلی نو یه خاص بالعام نسبت دی دوی په ما بین که نسبت دی عموم خصوصو مطلق سو پهې خبره بندې اشکال را ځي چ لرم غرض مو تاویللي او سواله سوال دا راځي چې صاح به تاویل چې زه په دی سفااتو بندې اطلاق د واجبب نهکومه وله فیل ځې متعد د ووجبه غ است حاله خو په سرت ده د کارکه دی صفاو ویای نو نوفایل ځې متعدو نو یو زاراد د باری تعال ده یا ات صفااتې کمالیه دی باری تعالات مسیداد <سؤال>: قدیم وبنى... او بنه دا او بلاله نو تعدد قدما او رانه غي لکه څنګه چې تعدد دی جواب باطل ده دا رنگه تعدد قدما او باطل ده او خو لازم سوی ده د ایراغه لدینه جواب وک حاصل دی جواب ادارا چې تعدد قدما او چې باطل ده اغا دي, دا دا دي دا زوات قدیمه او ده او دلته چې راغلی ده تعدد ذات او صفات ده فما هو باطل فهو ليس بلازم وما هو لازم فهو ليس بباطلنا باطل اللازم ندى اللازم باطل ندى زكى باطل تعدد الذوات قديموده او ده او بيرخو مگکول ندى کلی مقصود قديم ثابت که اگر ذات او صفات به فارم ثابت که نو تعدد ذات زا... نو قدم ذات او صفات او مويله او دغه انتهايي کمال ده په ذات دياري تعالی کې چې د ايزل نه متصرف ده په دغه صفات کمالي او بنده ولك قديم نو نو بیا نو قصره دي په جنابه نو خبر ادا سو چې دافد سوال وکړه چې استحاله په تعداد صفات قديمه کې نهسته ځکه محال چې دا هغه تعداد زوات قديمه ودا او نو ګولو به په یو خموږ سوال نه تکړي نو له هاذا اشكال او اعتراض وارد نه سو یو قول نه کړته سبا ان به نو را خپل نو کوي ورسره خبر به تیریږي تر بهستي ځکه هم کې نهست یو دویم دلیل ویل ل لپاره د دعوی چو واجب قديم وليده ویژه ک د ادوار مترادفین دي یو شیده نو چې واجبې بولې قديم بخامه کي په دليل خو پوي شوي دویم يرد وکړه په دې دلیل باندې سنتار ادفنسته او دریمه یو بل قول نقل ک جناب مابين د واجب او د قديم کې نسبت د عموم خصوصه متلاقه ده او څلاره مې د افه د سوال وکړه چې په دې کې خو تعدد دي قدما او راغه نو مګ ویل چې محال اغه تعدد زوات قديمه ودا نه د ذات او د صفاتو حقع حتا وقعله دی وجناتې واقعڅ دا په کلامې بعضې ما نو حا به تعلیلی سیخه سف م جوړي دا ب دلیل او علتې لپاره د دا مزورې حتا وقع تر دی چې راغلی دا في کلامې بعضې هما په کلانې ځې ما او کې ن واجببه او خدمه چې واجببه او خدمه مترافاانې دا دواړه مترادفدي لكن نه هوی سبې مشتپ دا خبره صی نه ده وقط جددي قنا ب تغاير المفهومين په و... اغا تغايردي معناګانو بندې نو کته را دف ووي بیا به تغاير دي مفهومنو نو بلک مانا به یو که نه وکلامو وينکلامو ب شکه خبره پته ساويغا په مسااوات کې راغلی ده بح دستقي په یا بارې پهإ بعض هم د ذین اوله ماغا علا پهدي بندې دی القمه او مونه چې قدیم اوان ده واجب ته مشامل ده او صفاته د واجب ته مشامل ده او غمو من الواجبغاانله واجب ل ص قله ووجات س د قیم ص د ده په سفاتو واجب بندې کتینا د سما س په صفاتون ده دکه بیاخ لاظمي قدما او او تععد د باتل ده نو دی جواب کی ولا استحالتا سے استحالنه دراغله پتا دد صفات قديمه او کہ وانما المستحيل محال تعدد الذوات قديمه و لا نقول به في ذهم رسالنه کراين وفي كلام بعض المتاخرين <تصفيق>